Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor a care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi, în cadrul programului 2C060, vom asculta cuvântul lui Dumnezeu sub forma unui mânung de cugetări și meditații asupra Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, iar lecțiunea de zi va avea în vedere epistola 2 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10 din în care vom începe cu prilejul versetului 6. Mai înainte de aceasta, însă să mai petrecem un episod din cartea lui Cristina Roy în mâna tare a lui Isus. Cu prilejul lecțiunii precedente o lăsasem pe Olga într-un mare zbuciun sufletesc, deoarece Domnul Dumnezeu îi pusese pe inimă, prin Duhul Său Cel Sfânt, posibilitatea unei eventuale continuări a căsătoriei făcute forțat, cu Mihai Hodolici, lucru pe care ea, cu foarte mult greu, l-ar fi putut accepta. În timpul acelor clipe grele de zbucium, ea a explodat odată, Nu pot să fiu a lui, Doamne, niciodată, Tu știi că nu pot!" Și apoi, ne spune mai departe povestitoarea, căpșorelui ei căzu pe piept, și blonde îi acopereau fața palidă. Putea ea oare să fie de acord?" Ca el să-i impună un asemenea sacrificiu, o asemenea renunțare la sine? Ca el să se scuture ca atunci când ea pusese mâna pe umărul lui lângă sicriul tatălui lui? Nu, o, oh, nu, ea nu mai era într-adevăr așa de urâtă, dar nu era nici o frumusețe. În câțiva ani o să îmbătrânească și o să arate din nou mai puțin avantajos, iar el prețuia oamenii numai după cum arătau. Desigur, ea știa acum să se îmbrace mai cu gust, să se miște mai cu grație, dar pentru valoarea ei interioară el nu avea nicio înțelegere. Ea, din potrivă, ținea seama de exterior doar pentru că știa că Domnul Iisus răscumpălase și acest înveliș trupesc. Lui îi aparținea de acum și trupul. O, oh, unde era oare prietena ei maternă ca să-și poată pune capul în poala ei? Poate că ar ști să-i dea un sfat, dar oare ar putea să-și ajute? Și cum ar fi dacă i-ar spune cumva, soția îi aparține soțului? Ah, numai, numai asta nu, asta nu! Olga, surioară dragă, s-a auzit odată deasupra siruietei gemuite. Ochii împăie înjeniți. Priviră uluiți fața străvezie pe care radia ceva din dragostea lui Hristos. Olga, nu te uita la valuri, uită-te la Hristos. Cu el vei putea merge pe aceste valuri, nu te teme, crede numai. Ah, tu duro! În sfârșit îi la lacrimile de ușurare. Doctorul își lăsă eleva să plângă cât voia, căci simțea împreună cu ea. Deodată ea se opri. Diuro, dar ce faci tu acum afară?" întrebă ea consternată. Păi, cum să spun, n-am putut să adorm de fericire. Mi-am dat seama că nu știi pe ce drum să o apuci. Pierdut în gânduri, am venit până aici. Inima mea mă îndemna să te caut." N-ai putut să adormi de fericire? Cum așa?" Ei, Olga!" Nu crezi că este o fericire când ne-am rugat mulți ani pentru un prieten drag și Dumnezeu ne ascultă rugăciunea? Olga se înroși până la firele de păr blond și simți o împunsătură în inimă. Ce fel de creștină era ea? Începu să-și pună întrebarea. Încă nici nu se bucurase că Domnul le ascultase cererile. Ah! Rugăcinile ei nu fusese așa de sincere ca cele ale prietenului. Olga, dragă, îngroapă trecutul acolo unde iubitul nostru Mântuitor l-a îngropat împreună cu ale noastre. El a spus, iată, eu fac toate lucrurile noi, lasă prezentul și viitorul în mâna lui tare. O, oh, așa vreau, Diuro, crede-mă, numai arată-mi ce trebuie să fac acum. Acum să te duci în camera ta, să te lași în brațele bunului păstor și să lași în seama lui toate grijurile tale. Dar mâine? Mâine să-ți vezi ca de obicei de îndatoriri, să dai surorilor medicamentele și apoi să te duci la hodolici ca să faci ordine. Dar nu să rămân acolo? Bineînțeles că nu înainte de a se întoarce doamna Jamosca. Și apoi? Asta o știe domnul. El zice, fiecare zi își are necazul ei. Mulțumesc mult pentru lumină, Diuro. Mulțumesc pentru mângâiere. O, mulțumesc mult. Ia dă dumâna cu doctorul și vreau să plece, dar se răzgândi. Te rog, Diuro, nu rămâne afară, că e frig și umezeală. Ei plecare împreună mai departe. nu e așa? Astăzi este o noapte așa frumoasă cum a fost poate aceea pe care el, regele nostru încoronat cu spini, a petrecut-o în în părtășie cu tatăl său? Olga, îți mai amintești cum a fost în amiaza aceea de iarnă când am venit pentru prima dată în Orlice? Afară era iarnă și în inimile noastre era de asemenea rece, întuneric și gol. Ce deosebire între atunci și astăzi când putem să cântăm! De când m-a găsit Domnul, sufletul mie liber, îndoiala a dispărut și teama a trecut. Cărarea mea nu mai e întunecoasă, ci mi-a răsărit soarele, da, el a răsărit în mine la crucea de pe Golgota, în sufletul meu cântă și fiecare zi este lumină, mă bucur până ce acolo sus vedea voi fața ta, senină, Doamne. Gândește-te că ai putea fi lipsită de această fericire, că ai putea să pierzi această comoară. Cum? Să-l pierd pe Hristos?" în înspăimântată. Atunci n-aș putea supraviețui. Pot să pierd totul numai pe el, nu?" El zâmbi ușor. Dăm voie, dragă Olga, să ating pentru prima și ultima oară acel punct dureros și să-ți spun în adevărata ilumină lumină întreaga tragedie. Hai să presupunem următorul caz." Domnul te-a înzestrat cu frumusețe exterioară. Tu vii la hodolici și îl vrăjești pe Mihai. El ar rămâne prins în plasa părului tău auriu și o inimă înfocată și goală se aprinde de o dragoste pasionată pentru tine. Cu frumusețea și talentele lui deosebite, el devine idolul în fața căruia caz în țărână. Bineînțeles că el rămâne acasă. Tu, în loc să te instruiești, rămâi pe aceeași treaptă Nedezvoltată, într-adevăr, înzestrată, dar neglijată, cu acel orizont limitat, dar înconjurată de o bogăție neobișnuită. Într-un an sau doi, devii mama unui copil care, în urma unei educații proaste și neînțelepte, este destinat dinainte pierzerii. Niciunul din voi, în această beție a unei fericiri trecătoare, nu tângește după Hristos, după mântuirea Lui, și niciunul nu va găsi. Iar după șase ani, plin de dezamăgirea mare, ai fi astăzi o femeie îmbătrânită timpuriu, cu o inimă plină de amărăciune, fără dragoste și lipsită de pace veșnică. Ei bine, dacă privim lucrurile din această perspectivă, mi se pare că nu ai prea multe motive să plângi. Ar trebui mai degrabă să strigi, sorțul mi-a căzut pe ceva plăcut, a ieșit o frumoasă bucată de pământ. Astăzi te afli la începutul vieții. Ultimii ani au fost numai o pregătire. Chiar dacă viața ta va fi și grea și bogată în lupte, va fi totuși una fericită, căci fericirea ta este în Hristos și viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Faptul că azi nu-l poți iubi pe Mihai cum s-ar cuveni ca o soție să-și iubească soțul este un lucru de înțeles. El ți-a călcat în picioare dragostea pe când era în fașă, dar iubește-l ca pe unul din cei mântuiți împreună cu tine, a cărui mântuire l-a costat viața pe Hristos cum l-a costat și a noastră." Și-aș vrea să mai adaug ceva. Îl iubești tu ca o soră așa cum m-ai iubit pe mine din prima zi? Ție ți-a fost milă de mine și eu nu ți-am făcut niciodată ceva rău." Da, dar tu m-ai iubit mai degrabă ca un frate." Îl întrerupse tânăra femeie. După domnul ție ți sunt cel mai îndatorată. Domnul Isus să-ți răspătească veșnic, chiar și acum mi-ai redat pacea. Da, cu adevărat sorțul mi-a căzut pe ceva plăcut și cu siguranță că nu am niciun motiv să mă plâng. Nu o să mă mai vezi niciodată plângându-mă. Cred că domnul va călăuzi totul cu mâna sa puternică. Ah! Nu vreau să uit niciodată să mulțumesc că am putut fi o unealtă pentru mântuirea eternă a lui Mihai, chiar dacă într-un mod care mă umilește foarte mult. Olga, zise Dioro, îți mulțumesc pentru acest cuvânt. El mă face foarte fericit. Poți să te mai întreb ceva, Dioro? Desigur, surioară. spune te rog, de ce a fost pe atunci și în inima ta iarnă? Numai pentru că domnul, soarele etern, încă nu răsărise în ea? Doctorul își trec mâna peste frunte. Auzi, Olga, și pe mine m-a dus domnul pe căi grele. Am aflat prin grele încercări că trebuia să renunț pentru totdeauna la visul fericirii în familie. Singura mea mângâiere trebuia să fie atunci că ființa care mi era mai dragă decât propria mea viață nu știa nimic despre dragostea mea și a ajuns mireasa fericită a altuia. Nu te uita așa de trist la mine. A fost, da, o durere foarte mare, dar am putut și să experimentez că în toate suferințele vieții, Iisus este al meu și îmi dă pace de plină. Acum hai să îngrăpăm totul în marea uitării. Doctorul își scoase pălăria, împreună mâinile și rosti o rugăciune profundă prin care se lăsa pe sine și pe tânăra femeie în mâna Domnului care le citea în inimă și îi putea mângâia cu adevărat. Avram, mai înainte de a ajunge prietenul lui Dumnezeu, a trebuit să fie gata să-și jertfească singurului fiu pe care îl iubea. Iosif, mai înainte de a ajunge să fie al doilea după împăratul celui mai mare imperiu al vremii al Egiptului, a trebuit să fie vândut pe nedrept de către frații lui, să sufere pe nedrept în închisoare, ca apoi să poată ajunge să fie ridicat la poziția cea mai înaltă la rangul de al doilea după faraon. Moise pentru a ajunge să poată vorbi cu Dumnezeu ca doi prieteni față către față, așa cum niciun alt om n-a vorbit vreodată după cum ne arată Scriptura, a trebuit mai întâi timp de 40 de ani să fie un simplu cioban la spatele oilor. Ce să mai zicem de Domnul Isus Hristos, de omul Isus Hristos, care înainte de a ajunge să fie înălțat la treapta ca orice genunchi din ceruri de pe pământ și de sub pământ să se plece în fața lui, a trebuit să se nască într-un graj, să aibă părinții cei mai simpli ai vremii, să ajungă să fie vândut de unul din ucenicii săi și să sfârșească închinurile cele mai mari pe crucea Golgotei. Frați și surori, acesta este drumul. Drumul către slavă trece pe la cruce. Refuzi crucea, refuzi slava. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea acestui mesaj, trezind pe fiecare din noi la gândul că este cel mai înalt privilegiu de care poate avea un om parte pe pământ, să fie trecut de tine prin școala pregătitoare pentru ajungerea în slavă împreună cu tine. Cercetează-te, rugăm, toate inimile celor care nu s-au întors la tine, fă să dorească din adâncul sufletului să se pocăiască, să se boteze, să creadă în Evanghelie și apoi să ia drumul acesta slăvit și binecuvântat, pentru ca în felul acesta să sfârșim toți împreună cu tine pentru toată veșnicia. Amin. Când încercările prea grele mi se par Și zilele prea lungi, poverile prea mari Ne mângăie Iisus, El se va și apănoi mi-aș să strângă lacrima când vom vedea pe noi fața lui Isus ne cazul cre. La 2 Corinteni capitolul 10, versetul 6, Apostolul Pavel scrie Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Este vorba aici despre disputa nesfârșită dintre Pavel, care propovăduia Harul, și creștinii evrei, care țineau foarte mult încă la lege. Apostolul Pavel le spune corintenilor că după ce se va săvârși ascultarea din partea lor, apostolii împreună cu Pavel sunt gata să pedepsească orice neascultare. Dragii mei, ascultarea de Dumnezeu este poarta vieții și a tuturor binecuvântărilor. În măsura în care ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul adevărului său, suntem fericiți și plini de lumină. Omenirea se parte în două, fiii ascultării și fiii neascultării. Toți oamenii din pricina lui Adam se nasc ca fi ai neascultării. Din pricina Domnului Iisus Hristos însă, cei care l-au primit prin credință ca mântuitor personal devin fi ai ascultării și dovedesc lucrul acesta prin trăirea lor. Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu a scos pe primul om din rai, iar ascultarea îi deschide poarta să intre din nou în rai. Ca fiu al ascultării de Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă cu putere pe toți credincioșii să fie ascultători și îndeosebi pe creștinii din Corin. Îndată ce se va săvârși ascultarea din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare, spune aici cuvântul. Nu poți să îndrepți pe altul câtă vreme tu ești strâmb. Nu are putere îndemnul tău la ascultare dacă tu însuți nu asculți. Dar îndată ce se săvârșește ascultarea, devii un alt om. Atunci poți să îndrăznești în lucrarea lui Dumnezeu Poți întinde mâna ca să ajuți pe cei căzuți în neascultare sau alt păcat, poți rosti fără teamă și fără nicio piedică numele Domnului. Sfântul Simeon, noul teolog, zice: „Acela care nu ascultă de cuvântul lui Hristos, să nu se socotească nicio clipă că nu s-a lepădat de el, fiindcă orice călcare de poruncă și orice neascultare este o lepădare de Hristos.” Dacă viața noastră este fără roadă, dacă suntem biruiți de anumite stări grele sau păcate, cauza este numai una. Nu ascultăm în totul de Dumnezeu și cuvântul Său. Îndată ce vom săvârși ascultarea, totul se va îndrepta, totul se va lumina. Să încercăm! Iar la versetul 7, Apostolul Pavel, din 2 Corinteni, capitolul 10, continuă vorbirea lui către Corintenii. La înfățișare vă uitați? Dacă cineva crede că este a lui Hristos, să aibă în vedere că, după cum El este a lui Hristos, tot așa suntem și noi. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, să învățăm să privim ca Dumnezeu, ca să putem apoi lucra ca Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la partea din afară a omului, adică la înfățișare, ci privește înăuntru în inimă și după starea inimii îl judecă. Ca să ajungi la cunoașterea adevărului, trebuie să privești totdeauna din năuntru spre afară și nu din afară spre înăuntru. Domnul Iisus a privit mai întâi inima văduvei sărace și apoi a privit darul ei pentru templu. Inima ei mare a mărit darul mic pe care l-a dat. Să nu fim, deci, niciodată furați de aparențe de înfățișări, căci aparențele de multe ori înșeală. La înfățișare vă uitați? Întreabă aici Pavel. De când e lumea, oamenii se împart în două cete. Unii care vor să pară altfel decât sunt și alții care nu vor să arate decât ceea ce sunt ei în adevăr. Cei din al cătuiesc marea mulțime. Oamenii aceștia sunt ocupați numai cu ce gândește lumea despre ei. Ei vor să pară bogați, vor să pară înțelepți, vor să pară creștini. Ies în față când e rost de oarecare foloase, dar se ascund când se simt amenințați. Abia când se apropie de Domnul Isus, un astfel de om începe să se vadă așa cum este, adică fățarnic. Atunci vede el golul din viața sa căci n-a trăit cu adevărat. Viața adevărată este numai în Domnul Isus Hristos. În el însă aparența nu are locul. El a fost smerit, ascuns, fără zgomot. Pentru el realitatea e totul. Și ce realitate! Sfințenia, iubirea, viața veșnică. Și astfel, în legătură cu el, sufletul trezit, părăsește pentru totdeauna speranța care nu e decât o minciună și îmbrățișează realitatea și mai ales realitățile care nu pierd niciodată. Dragul meu ascultător, ai cunoscut și tu această lucrare? Trăiești încă pentru aparență sau ai pus stăpânire prin Domnul Iisus pe realitățile veșnice? Iată întrebări la care trebuie să răspunzi. Cine trăiește în realitatea Cristos va recunoaște și în alții această realitate, și atunci nu va mai fi nicio piedică în calea părtășiei adevărate. La versetul următor, versetul 8 din 2 Corinteni 10, Pavel continuă: Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru ziderea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu are în vedere un singur scop, zidirea și înrădăcinarea sufletelor în Hristos. Niciun creștin adevărat nu este în afara acestei chemări. Fiecare, după darul primit din partea lui Dumnezeu, trebuie să lucreze la cioprirea pietrelor din muntele lumii și la zidirea lor în templul cel viu a lui Hristos, biserica. În vederea acestei lucrări, orice credincios a primit tot cei trebuie? Numai cine nu vrea sau cine este robit de o stare grea nu poate chema sufletele la Hristos. Și printre credincioși și printre necredincioși, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să facă lucrarea cea sfântă la care a fost chemat. Pe unii să-i aducă la Hristos, iar pe alții să-i adâncească în Hristos. Ce minunată pildă ne este Sfântul Apostol Pavel în privința aceasta! Din toată trăirea și lucrarea lui se desprinde un singur nume, o singură persoană, Hristos. El stăpânea darurile pe care îi le-a dăduse Dumnezeu numai în vederea zidirii sufletelor în Hristos și din asta nu făcea o pricină de laudă, ci un blasmerit și înaintea oamenilor și înaintea Mântuitorului și Domnului Său. Așadar, spune Pavel aici,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 Templul lui Hristos trebuie zidit zilnic prin tot ce ne dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Cine zidește pe altul în Hristos, se zidește și pe sine, adică se află într-o dispoziție, într-o stare în care poate fi zidit și întărit mai mult în zidul templului cel viu. Cine udă pe alții, va fi udat și el, citim la proverbe 11.25. Nici o lucrare pe care o facem pentru alții în Domnul Hristos nu rămâne fără o urmare fericită în viețile noastre. Numai lucrând pentru alții, trăim cu adevărat. Intrăm sigur pe poarta veșniciei când ducem cât mai mulți împreună cu noi. La versetul 9 din 2 Corinteni 10, Apostolul Pavel continuă. Zic așa ca să nu se pară cumva că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. Vedeți, adevăratul urmaș al Domnului Isus poartă pretutinde în felul de viață al Mântuitorului și Învățătorului Său, îl miresmând cu pace și încredere, cu dragoste și blândețe pe orice suflet cu care vine în legătură. El nu fricoșează pe nimeni nici prin vorbă, nici prin scris, nici prin lucrări. Ținta lui este numai una. Să ne prin adevăr și dragoste drumul sufletelor spre mântuitorul său, ca și ele să primească mântuire. Aceasta este chemarea și caută să-și omplinească împlinească hotărât, mărturisind limpede adevărul. Prin înfricoșare nu se face niciodată o lucrare temenică și plăcută în același timp. Ce este zidit sub amenințări se clatină la orice vânt. Harul lui Dumnezeu nu amenință pe nimeni, dar atrage serios atenția tuturor asupra primejdiei care s-ar putea ivi. Să nu se pară, spune Pavel, că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. Așa scria Pavel. El înfățișa adevărul despre harul mântuirii lui Dumnezeu dintr-o stare de pace și de dragoste chiar și atunci când se afla în situații deosebite. Adevărul prezentat prin dragoste și liniște prinde rădăcini în suflet mai ușor și mai adânc decât dacă ar fi spus dintr-o altă stare. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt va ști totdeauna cum să lucreze ca să nu fie niciodată blând cu minciuna și aspru când e vorba de adevăr. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 2 c 060 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate gândurile minunate pe care ni le-a dat atât din cuvântul lui scris, cât și prin meditațiile preotului Nicurisă, care este autorul acestui mănânc de cugetări și meditații ale tuturor versetelor din întreg nou testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Harul și bunătatea lui Dumnezeu fie și rămână Peste toți cei ce se deschid să le primească Amin Părtășie Părtășie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 Torni cei născuți din Duhul Prin credință și iubire Toate sidurile înalte De poveri și de păcate Le Roda al dragostei curate, de puterea ta cerească, drumurile shodărâte, orice voi sunt ridicate. Și orice dealuri coborâte